Välkommen till Radio Maranata. Idag så ska jag starta en ny serie med program som jag har valt att kalla för Ska vi läsa kolosserbrevet? Och det blir då en bibelstudieserie där vi går igenom kolosserbrevet vers för vers. Lite som jag gjorde med Filippebrevet i fjol, det var, under hösten då också. Och den 3 januari 2023 så hade jag också ett program som jag kallade för en nyckel till kolosserbrevet där jag gav en slags introduktion till den här bibelboken hela boken på en halvtimme och det programmet finns fortfarande att höra på om man söker på malanata.se eller på, på google om man söker på en nyckel till kolosserbrevet. Om du vill ha en kort och enkel introduktion till kolosserbrevet så föreslår jag att du lyssnar på det programmet. Det här blir en mer utvidgad version av det programmet och jag ska försöka att vara så grundlig som jag bara kan och dela mina tankar om mitt studium av kolosserbrevet. Så med det välkommen, jag heter Paulus Eliasson och nu ska vi tala om och läsa kolosserbrevet. Mm. De två första verserna i Kolossebrevet säger så här, citat Från Paulus, genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel och vår broder Timoteus Till de heliga i Kolosse, de troende bröderna i Kristus Jesus Nåd vare med er och frid från Gud vår far Slutcitat. Och när man läser Bibeln så är det väldigt viktigt att man vet vad det är för slags bok man läser. Det är många olika böcker i Bibeln Och man måste fråga sig, är det här en historia? Är det en dikt? Är det ett brev? Är det en profetia? Eller är det någonting annat? Och när det gäller kolosserbrevet så är det inget undantag. Det är fortfarande viktigt att veta en sak. Det här är ett brev. Eller en epistel, om man vill vara högtidlig och säga det på det sättet. Eh, och en epistel då, det är i utgångspunktet eh, ett brev som är riktat till en person eller en grupp. Eh, och det vi läser är då inte skrivet till oss. Med mindre, vi heter Bor i Kolosse och bodde där för 2000 år sedan. Eh, och det... Och kolossebrevet då det är ett brev som är skrivet till församlingarna, husförsamlingarna som var i kolosse eller Kolossai som staden kallas i Bibel 2000. Jag kommer kalla staden för kolosse bara för att det är vanvid. och det är också så den kallas i folkbibeln som är den översättningen som, som jag använder. Eh, så jag kommer kalla det för Kolosse men kan veta det att det används också kolossai. Och kolossen låg då i nuvarande Turkiet, inte så långt från Laodicea och Hierapolis, och heller inte så långt från Efesus. Och det, de tre städerna kommer att spela en liten roll i förståelsen av kolosserbrevet också. Och Kolosser, vad var det för slags stad då? Jo, det hade varit en väldigt välkänd och rik stad på 500-400-talet före Kristus som hade en ganska omfattande och stor textilindustri. Men på Paulus tid så hade den, eh, staden förlorat mycket av sin forna status. Och det hade också varit en jordbävning, eller det var en jordbävning år 60 efter Kristus. Alltså nästan precis samtidigt som Paulus skrev det här brevet som hade förstört mycket av staden. Vi ska komma tillbaka till om han skrev det här före eller efter jordbävningen. Det är lite oklart faktiskt- men Kolosse det var också en stad med en väldigt mångfald i befolkningen. Antiochus III han hade flyttat många judiska familjer till den här regionen på 200-talet före Kristus. Om du kommer ihåg serien som jag hade om Daniels bok så talade en del om Antiochus III då. Så han flyttade familjer. Till judiska familjer som han liksom utvisade från Israel och flyttade till olika ställen bland annat hit. Så det var en judisk befolkning närvarande där som hade befunnit sig där i, i 200 år. Samtidigt så var det alltså en judisk befolkning som hade bott i ett hellenistiskt område i 200 år. De hade då blivit influerade under de här åren av grekisk teologi, grekisk filosofi och det tror jag att vi också kommer se spår av i det här brevet. Så ska jag säga någonting om författaren också. Han presenterar sig ju själv i den här första versen som vi läste. Han säger från Paulus. Eh, genom Guds vilja, Kristi, Jesu, apostel. Eh, och det här är en av de omdiskuterade författarna. Alltså inte alltså Jo, Paulus är omdiskuterad också, men det är omdiskuterat huruvida han faktiskt är författare till kolosserbrevet. Det finns en del bibelforskare som menar att språket och teologin i kolosserbrevet pekar mot att det kan vara tal om en annan författare. Någon som är väldigt nära knuten till Paulus, kanske en skola, men nära band till Paulus några år efter hans död eller någonting liknande. Men samtidigt så finns det också väldigt mycket som talar för att kolossbrevet är skrivet av just Paulus. För det första att han identifierar sig själv. Han säger från Paulus. Så man måste i så fall utgå ifrån att det är någon som ljuger. Sen så finns det också väldigt många personliga hälsningar. Både från och till personer som vi... Några som vi känner från andra av Paulus brev. Några som vi inte känner till. Och det ger ju inte riktigt mening om det ska vara en... ...en pseudonym, någon annan som har skrivit det... ...och sen så hänger då kolossebrevet också väldigt mycket ihop med fecebrevet rent teologiskt... ...vilket tyder på att de antagligen har samma författare... ...eller i alla fall väldigt nära band. Och när jag har läst de olika argumenten för och emot Paulus som författare... ...så landar jag i alla fall ändå i den klassiska uppfattningen som kristna har haft genom alla tider... Att det är aposteln Paulus som har skrivit brevet. Eller, för att säga det rättare. Det är inte bara han som har skrivit brevet. Utan det är också Timotheus. Han säger ju det. Och vår broder Timotheus. Han som är hans nära medarbetare. Han nämns som författare här. Och det är ett ganska känt mönster hos Paulus. Att han nämner en nära medarbetare i början av brevet. Eller i slutet av brevet. Men sen talar han ändå... Mycket om sig själv i första person. Eh, och vad beror det på? Ja, det finns lite olika teorier. För det första så satt Paulus i fängelse då han skrev det här brevet. Antingen i Efesus eller i Rom. Det är de två huvudteorierna. Lite mer om det senare. Eh, men i så fall kan man tänka sig att Paulus dikterade ett brev för Timotheus. Som Timotheus sen gick hem och skrev ner. Men både Paulus och kanske också sina egna ord och formuleringar. En annan möjlighet är att de skrev ner saker och ting tillsammans. Och att brevet uppstod i ett slags samtal mellan de två. Vad ska vi säga? Att det församlingen är församlingen i kolosse. Och det kan i sin tur då förklara. Båda de sakerna kan förklara att det här brevet har lite unikt lite unik vokabulär och språk. Ska jag säga någonting om tidspunkten och platsen där det här brevet skrevs då? För den generella... Och mest accepterade teorin det är att Paulus skrev kolosserbrevet från sin fångenskap i Rom. Den kan vi läsa om i slutet av Apostlärningarna. Det står att Paulus togs till fånga i Jerusalem. Han satt en tid som fånge i Caesarea vid havet. Och sen fördes han då som fånge till Rom. Och där blev han sittande då i minst två år som fånge och då antar man att han skrev brev som Efesebrevet Kolossebrevet, Filemon skrev han då från Rom under sin första fångenskap och om det är här som Paulus skrev Kolossebrevet då är det antagligen skrivet någon gång mellan år 60 och 62 efter Kristus men så finns det ett annat alternativ också och det är att Kolossebrevet skrevs från Efesus nu ska det säga att det nämns inte exklusivt i apostellärningen att Paulus satt i fängelse i Efesus, Men det sägs i andra Korinther kapitel 1 att han nästan gick under i Efesus Eller han nästan gick under och trodde att han skulle dö i Asien. Och det kan syfta på en fängelsetid. Det verkar som att det är det han tänker på att han har blivit utsatt för någonting som har gjort att han fruktade att han skulle dö. Det ger också lite mer mening att Paulus skriver från Efesus eftersom Efesus låg närmare Kolosse än det Rom gör och det verkar som att Epafras som vi ska tala om under senare program har rest då från Kolosse till aposteln Paulus vilket är betydligt lättare om det tal om 17 mil alltså mellan Efesus och Kolosse en det avståndet som är mycket, mycket längre som, över land och hav som är mellan Kolosse och Rom. Då. Och om det stämmer så är i så fall Colossus-brevet skrivet någon gång runt år 54-57 efter Kristus. När han uppehåll sig då i Efesus Och det skulle i så fall betyda att den ena teorin placerar brevet innan jordbävningen år 60. Och den andra placerar den antagligen då efter jordbävningen år 60. Och jag ska inte ge någon väldigt stark åsikt åt det ena eller andra hållet när det gäller vad brevet är skrivet från. Men historiskt och klassiskt så har man alltid sett det som skrivet från Rom. Så jag tror att jag lutar mer. Mot det. Men det spelar egentligen inte så väldigt stor roll för förståelsen av brevet, även om det är viktigt naturligtvis för brevet att Paul, när Paulus säger att han faktiskt sitter i fängelse när han skriver det här. Men om vi då ska lämna bakgrunden lite grann för ett ögonblick och gå in i själva texten eh, så läser jag de första två verserna igen och så tar vi och ser på vad som står där och mer än bara vad som är författare och mottagare för han säger så här. Från Paulus genom Guds vilja, Kristi Jesu apostel och vår broder Timoteus till de heliga i Kolosse, de troende bröderna i Kristus, nåd vare med er och frid från Gud vår far. Så Paulus han presenterar då sig själv som en apostel och det är naturligtvis viktigt därför att det är det som ger honom auktoritet att skriva Guds ord till Kolosse. Det han skriver är inte bara privata tankar eller åsikter utan han har då en apostolisk tjänst som har en speciell betydelse ...i den kristna historien. Jesu tolv apostlar tillsammans med Paulus och kanske ett fåtal till... ...de hade en unik historisk funktion i att tala det som Gud uppenbarade för dem. Och jag menar ju att det fortfarande finns en apostolisk tjänst i Guds församling... ...men den är absolut mer begränsad än den var på nytestamentlig tid... Det är ingen som har fått Paulus eller Petrus tjänst att förkunna Guds ord på ett så grundläggande och Gudsinspirerat och ofelbart sätt. Och det är därför som vi håller oss till det som kallas för sola scriptura, alltså att det som profeterna och apostlarna skrev, det de skrev ner i Bibeln och som är bevarat, det bär på en unik auktoritet som inte finns någonstans utanför skriften. Och det här apostelämbetet, det var då heller inte någonting som man tog sig själv, utan det var då, som Paulus säger här, genom Guds vilja, Guds utväljande. Ehm, och sen nästa sak som Paulus säger här i brevet är att han skriver till de heliga i Kolosse, de troende bröderna i Kristus. Jag ska säga någonting om det också. För det första, bröderna, det kan vi ju säga någonting. Vad menar han med det? Vad menar att brevet bara är skrivet till män? Alltså syskon i Herren som är bröder. Och svaret på det är väl nej, absolut inte. Utan på grekiska så heter bror adelphos och syster heter Adelphé. Men syskon, det har inte ett eget ord utan man säger bror i plural. Alltså bröder eller Adelphoi på, på grekiska. Och så är det på många språk även idag, bland annat rumänska. Jag är ju i Rumänien just nu och här säger man frats om syskon. Men egentligen så betyder det, man säger frats om bröder och man säger frats också om syskon. Och det finns många bibelöversättningar som tar höjd för det här dilemmat och som skriver antingen syskon som till exempel kärnbibeln och nya levande bibeln eller som många engelska översättningar säger, eftersom de har ett lite ovanligt namn för syskon, siblings. Det har jag inte sett i någon bibelöversättning. Men de säger ofta bröder och systrar, eller brothers and sisters. Till exempel då Contemporary English Version, (CEV) använder brothers and sisters. Men det är alltså inte fel att säga de troende bröderna i Kristus. Men det förklarar heller inte riktigt hela intentionen i det som Paulus säger. Men det är alltid en avvägning som man måste göra då mellan att vara ord för ord trogen mot grundtexten eller att förklara vad som egentligen menas då. Det nästa som är intressant i den här versen är att han kallar de kristna i Kolosse för de heliga och de troende. Just ordet kristen som vi använder så mycket, det är nästan helt icke-existerande i Nya Testamentet. Det nämns, jag tror det tre gånger. Det är stort sett helig och troende som används, och så även syskon eller bröder. Då. Men vad betyder det då att vara helig och troende? Helig, det heter på grekiska hagios, och det betyder avskild eller satt till sidan och i Nya Testamentet så handlar det om att man är utvald och avskild av Gud för just en tjänst eller för en position och jag tror att i vår tid och i vår värld så betyder det att man är helig det betyder att han är så helig och se på den där heliga det betyder att man är liksom moraliskt väldigt väldigt god det används eh, ofta lite nedsättande av människor och han ska vara så helig hela tiden och så där. Eh, men det är det är bara en del av vad det betyder att vara helig i den bibliska tankevärlden. För om man är avskild för Gud så är det naturligtvis så att man behöver helgas, alltså göra, göra sig redo för tjänst. Och Gud önskar att använda människor som tänker och gör det som är rätt. Rent. Så det är liksom hela det här paketet att avsättas för tjänst. Eh, och innan vi går vidare från det här så vill jag också säga att när man talar om Guds helighet, att Gud är helig, så handlar det också om att han är unik: att han är ett unikum i universum. Men vi går vidare. För de heliga kallas också då i texten för troende på grekiska pistos. Eh, och än en gång så är det ett ord med många betydelser och därför så kan det vara översatt lite olika i olika bibelöversättningar. Du kan ju se hur det är översatt i din bibelöversättning. Men pistos det betyder troende men kanske ännu mer trofast eller pålitlig. Eh, och alla engelska översättningar som jag har sett säger antingen the saints and the faithful eller holy and faithful. Alltså inte heliga och troende men heliga och trofasta. Och i kolossebrevet så är det också en väldigt viktig beskrivning av de troende, eh, av de som följer Jesus, eh, är just att de är trofasta. Det handlar alltså inte bara om att de tror på Jesus, men att de är trofasta mot honom. Eh, och det vi kommer se och märka är att inte alla i kolosse var heliga och trofasta mot Kristus och mot evangelium. Så det kan hända att Paulus skriver så här för, just för att markera vilka det är han talar till. Han säger till de trofasta, till de heliga. Därför att det hade ju då smugit sig in personer, element och företeelser som absolut inte höll sig till evangeliets sanning. Men det finns ändå en genomgående ton här där Paulus talar om syskon i församlingen som just älskade och trofasta. Och det ska vi komma tillbaka till. Och till sist för det här programmet naturligtvis så säger Paulus någonting som är väldigt typiskt för hans brev. Och det är nåd, var med er och frid från Gud vår far. Och just på det sättet startar Paulus väldigt ofta sina brev, eller jag ska rätta på det påståendet, han startar alla sina brev med det här, nådvare och frid från Gud vår far. Med mindre, det är Paulus som har skrivit brevet, för det startar inte så. Men alla andra brev, från romabrevet till andra Timotheus, har samma hälsning med små variationer. Här står det att nåden och friden är från Gud vår far, men i till exempel romabrevet så nämner han också sonen. I romabrevet 1 och 7 så står det, jag hälsar er alla Guds älskade som bor i Rom, hans kallade och heliga. Nåd vare med er och frid från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Slutsitat. Och faktum är att i Bibeln biblar som är baserade på den grekiska texten som kallas för textus receptus så står det faktiskt här, även här i kolossebrevet. Nådvar med det från Gud vår far och Herren Jesus Kristus. Men det är antagligen inte originaltexten utan en senare tillägg av någon som var van vid hur Paulus brukade hälsa från fadern och sonen och som kanske av ren reflex eller trodde att det skulle rättas, det manuskriptet som de hade, eller av gammal vana, eh, la till de orden. Men oavsett, det har ingen teologisk betydelse, eh, men jag tänkte att jag skulle nämna det i alla fall, att det finns en textvariation här. Det jag däremot vill säga någonting mer om det är just den här strofen här uttrycket nåd och frid. Jag tycker att det är både vackert och fantastiskt sant. Tänk att det, det är någonting som vi också kan önska varandra och förmedla till den här världen som vi lever i. Det finns alldeles för lite nåd och alldeles för lite frid. Så det är stort att vi som troende kan få vara med och sprida det här omkring oss. Eh, och kärnbibeln den säger att nåd i varje ställe där det står nåd så står det inom klammen en liten förklaring. Och då står det ofta oförtjänt favör. Och jag vet att favör är ett svenskt ord men jag tror att väldigt få använder det betydelsen förmån idag. Förr i tiden så betyder det gunst eller ynnest och nåd det är då en oförtjänt ynnest skulle man kunna säga. Det grekiska ordet här det är charis eh, som är ett ord som vi har till exempel charismatisk eh, och det, det är också nära knutet till det grekiska ordet för att vara tacksam eucharistos. Och det är ett ord som vi kommer se redan i nästa vers faktiskt. Men det blir nästa program då. Men nåd är ju ett ord som vi troende använder väldigt mycket. Av nåd är vi frälsta. Vi har fått Guds nåd. Nåd över nåd talas de i Johannes Evangelium. Men det vi menar med det, det är att vi får någonting som vi inte har förtjänat därför att givaren. ...är god. Så det ligger på givarens sida. Så när jag önskar dig nåd... ...så önskar jag dig... ...någonting gott som du inte har... ...förtjänat egentligen. Och när jag ger dig nåd... ...så ger jag dig någonting gott... ...som du inte har förtjänat. Och med gott så menar jag ju inte en chokladkaka... ...utan jag menar just den här... innesten eller favören... Eh, ...som... ...det kan handla om förlåtelse... ...om kärlek, om godhet... Eller någonting annat som vi sträcker ut till varandra av nåd. Det är ju ett fantastiskt ord, det här nåd. Och jag tycker att vårt samhälle har alldeles för lite av nåd. Men där kan ju vi få vara med som troende och skapa en värld där nåd är någonting naturligt. Där nåd är någonting som, även om man inte kan förvänta sig det, därför att nåd är per definition någonting som man inte... Kan förvänta sig för man har inte gjort sig förtjäntade. Men det är ändå någonting som vi kan skapa en, en nådeskultur. Om vi kan kalla det för det. Som är ett resultat av den nåden som vi har fått från Gud. Eh, och vi ger nåd och vi välsignar med nåd. Därför att Gud är nåderik emot oss. Och samma sak är det ju egentligen då med freden. Eller friden som man nämner här. Nåd och frid. På grekiska så heter frid eirene eh, eh, som är ett ord som används nästan hundra gånger i Nya Testamentet och det motsvaras ju då på hebreiska av shalom eh, och shalom eller eirene det handlar om mer än att bara ha fred i betydelsen att det inte är krig. Och jag har säkert sagt det förut, med. jag tycker om att vi har två ord på svenska. Att vi har fred och frid. Så är det inte i rumänska till exempel. Och som sagt, jag har säkert nämnt det förr i Radio Maranata, men, men fred, det uppfattar jag i alla fall jag som någonting som är externt eh, utanför oss. Men frid handlar om hur det ser ut på insidan. Man kan ha fred utan att ha frid, och då är det illa. Om man har fred utan att ha frid. Men å andra sidan så kan man sakna fred, alltså yttre omständigheter. Eh, men ha frid. Och då spelar inte de yttre omständigheterna så jättestor roll egentligen. Eh, som sagt, inte alla språk som har den här nyansen. Men jag tycker om den och jag tror att det som Paulus talar om här är just friden. Den inre friden. Och Vi kunde ju naturligtvis ha gått igenom alla ställen i Nya Testamentet där det talas om frid men nu är det bara någon minut kvar av det här programmet så jag ska, fall, jag ska bara ta utgångspunkten för vår frid som ju är Jesu uppståndelse. När Jesus står upp från de döda så står det i Lukas evangelium. Som för övrigt är det evangelium där ordet eirene, alltså frid, nämns allra flest gånger. Det är ett ord som Lukas använder ofta. Så det står att när lärjungarna var samlade de med varandra. Och de samtalar om de här olika rapporterna som de hade fått om att människor hade sett Jesus levande. Och så står det, medan de talade... Om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa till dem, frid vare med er. Eirene, frid vare med er. Den här friden som Jesus ger, den är annorlunda en all annan frid och all annan fred. Därför att den tar utgångspunkt i att Jesus är uppstånden. Och han har besegrat den största fredstjuven av dem alla, nämligen döden. Och det är ju helt fantastiskt. Hebrebrevet talar om att han har befriat oss som har levt som slavar under fruktan för döden. Och ja, det hoppas jag att du vill ta med dig idag. Och det var väl ungefär så långt som vi hann idag. Det blev bara två verser. Men det var ju med en hel del introduktion och så, och så vidare idag också. Så jag hoppas att det har varit intressant oavsett. Och vi hörs igen om en vecka. Och till dess så får jag önska dig... Guds nåd och frid. Du har lyssnat på en podcast från Maranata Podcast. Det här programmet också sänds över Radio Maranata Stockholm som sänder varje morgon klockan åtta. Om du vill komma i kontakt med Maranata så gör du det enklast via e-post infosnabla.se eller telefon 070 201 6020 20. Sprid guds välsignelse till alla och på återhörande!